Hei og velkommen til God Nyhet på Metro Sør. Vi har vår podcastepisode på godnyhet.no. Radiopisodene våre gjenger torsdag kl 21. Det vet du veldig godt hvis du sier det på nå. Vår uh, radioepisode gjenger i reprise søndag kl 23. Vi har vår podcastepisode som dreier sig om uh, egentlig alt og ingenting, og det som måtte være mellom. Jeg har alltid, uansett... Når du hører min stemme, Tommy Premak sin stemme På radioen, så vil du alltid etter hvert Høre min gode venn og kompanjong Steffen Borgårdsen, hallo Hej Tommy, det var, det var veldig vennlig Introduksjonen igjen Tenker du i forhold til slutten på forrige podcastepisode Som ikke var så Nej Neida, jeg nei, tenker bare på denne introduksjonen i dag ja, Isolert da. sett Isolert set. mm. Fint? Ja, det var vakkert, jeg rørt Ternikast? Ternikast fire, fire ja. Ja, Det kunne vært mer respirativer der Men jeg, jeg gir deg litt tid <tøk> Takk jeg lærer for hver ja. Våre radioepisoder har vi alltid med oss gjester på I dag har vi rett og slett, dette her gleder jeg meg til veldig, veldig, veldig Vi med oss psykolog Sondre Risholm-Livere God dagen Hallo, ja Var det navnene riktig i rekkefølge, Sondre? Mm. Ja. ja, perfekt det Det er ja, det jo tre navn, jeg har også tre navn det, ja. det er ganske deilig å ha tre navn Ja, det kona sitt, det er mellomnavnet Åja, oh, ja. ja, det er så, så. Det, så moderne eller er de ikke det ikke Jo, nei, jeg vet ikke, men de har en hytte, mor og far har en hytte på Risholmen, oh. og der liker vi også godt, så det å da ha Risholmen midt i der, det føltes bare fint. Vi Risholmen det i ditt hjerte. Ja. Ja. Perfekt. Så bra. Sondre, du er psykolog. Mhm. Du har rett slett, du slett podcasten Sinsyn. Ja. Og du har jo hjemmesiden webpsykologen.no. Mhm. Uh, jeg har fått hørt en del på dine episoder uh, En periode så hørte jeg såpass mø at det måtte bytte litt Rett og slett, ble, uh, jeg hadde begynt mest å drømme om uh, stemmen din om natta uh, Veldig, veldig interessant å høre på Du har jo du ut to bøger Selvfølelsen, psykologi og jeg, meg selv og selvbilde mm -hmm. Og har nå et tredje bok, Oppenkomming Som kommer ut, var det 10. september? Det stemmer det. Ja. Uh -huh. Som var psykologens journal Ja, ja. Riktig den, der så jeg, for en liten sånn en uh, shoutout, så kan du spare litt penger på forhåndspesilt denne boka på nettsiden din, så jeg. Uh, ja, vet du ikke om du sparer? Jo, du sparer litt penger, ja, og så får du en signert versjon av det som er greia der. Ja, det er jo ganske, en ganske god del, spør du meg. Nei, det, vet ikke om det er noe som skal skrive de der du får det. <laughs> Men da får du kanskje litt bilder av sin sånn noen og skribler inn. Mm. Ja, ja, interessant. Du... Uh, jeg må, spør, jeg må begynne med å spørre uh, hvorfor du valgte å bli psykolog. Eller valgte du det ikke? Nei, det var jo de ikke det. Jeg har ikke noe frivillighet, så, så det var det skjedde. Uh, psykologien valgte deg? Det termistiske og indetermistiske krefter som bare sørger for at jeg havnet. Uh, jeg var litt... Uh, var litt på Falsskole og så var jeg på Gardermoen jobbet på en flystasjon der militæret var liksom absolutt ikke min ting men jeg hadde en kjæreste hvilket, sånn langt nord som jeg sendte meg så ble Befalt skole et alternativ så hadde jeg ikke Det å være egentlig... jeg hadde hørt at hvis jeg var gjennomført i tre sånne på inntak på Befalt skole og kom inn så kunne jeg si at jeg ville ikke likevel også den jeg bestemme hvor jeg skulle hen Aha. I den tjenesten Også, Og så kom jeg inn Og da jeg da tenkte å ditch det Så ble så stolt Når jeg kom inn Så jeg bare fortsatte ja. eh, så, så da var jeg der et par år Fikk egentlig mye tid til å tenke så var det en kamerat skulle i Danmark Tenkte jeg, blir med ditt eh, Og så var psykologi det Egentlig en interesse for filosofi jeg har hatt hele tiden. Jeg ville vil spørre om ja. det når du sa det, for at filosofi og psykologi er vel ikke galaksi fra hverandre? Nei, det er ganske tett ja. uh, på hverandre. Er, men psykologi er et mer praktisk fag, ja. uh, så, så jeg liker det praktiske arbeidet med, med folk også, men jeg, jeg er jo opptatt av ideer, og ideer som kolliderer og kan sette sammen på nye måter. Ja. Mm. Ja, psykologi gjenger jo, noen studerer vel psykologi for å studere selve faget, mens det er noen som studerer for å bli psykologer, helt sånn sikkert riktig da. Ja, ja, sånn da, ja. Det er, det. Men kan du egentlig få det ene uten å få det andre? Jeg føler du for å bli psykolog så må du kunne en del om faget, samtidig som ja. du, hvis du studerer faget så blir du kanskje på en måte psykologer ja i hvert fall ja. kanskje på hobbybasis. Ja, det er vel den praksisen som, uh, som kommer ut på, så det å bedrive psykoterapi, det ha folk i behandling, som mm. er forskjellen. Så, så de som tar psykologi som en sånn master, eller bachelormaster, de kan på en måte formidle fag og bruke faget, uh, men, uh, men de kan ikke praktisere som behandlere. Da. Så da in du inn på dette embedsstudiet, de, jeg vet ikke om de kaller det det nå, det er lenge siden, uh, ja. De kan putte det litt inn i hvis de skal ha noe tarot kort eller noe sånt, og da kanskje de kan benytte seg av det uten de sier det for høyt. De, ja, de, de som studerer psykologi, liksom, ja. de som lærer seg litt hvordan mennesker virker og tenker, føler og reagerer, og så bare, ok, her er det en knekt. Okay, ja, ja. Det er viktig. Ja, er det, de kan bruke som sånn mentalist-trykting. Ja, det er ja. veldig, veldig mange ja. arter, av ja. den samme arten der ute, menneske. Yes, eh, vi skal prate masse, masse mer om både det selv og psykologi. Vi skal ha en kjapp, liten pause. Første låta ut i dag er eh, Ingen -in ringer enn Dolly Parton, med låta Jolene. Oh, oh, det var en glad låt, rett og slett. Du som er ø, psykolog, og så ser du Dolly Parton. Gjør, gjør det deg tanker som du tror ikke andre mennesker gjør sig. Det er liksom som, det er så mange aspekter ved den uh, artisten. Du eh. Trenger du å fjerndiagnostisere på en eller annen måte eller noe, men noen andre briller har nok du kanskje en uh, menig mann? Nei, da ser jeg vel bare pupper og lepper. Det, ja. Pupper og lepper, ja? Ja, ja det er viktig ja, ja, ja, ja, svart. Som oss andre. Ja, jeg har ikke noe... Så. Ja, nei, det kan jo være at man... Fynter veldig masse på fasaden ja. Så er det en eller annen grunn det Ja En kamp mot døden eh, ja, også, en kanskje. kamp mot døden også ja. altså, jeg, jeg er ikke ja. profesjonell på dette her Det er jo ja. ikke du som <laughs> Nei, det er jo Det er absolutt en tematikk Det er jo ikke Ikke vi har forsonet sammen med døden Jeg har vel ingen egentlig trodde Per Fugle hadde det Men så hadde han ikke det likevel og, nei, det, nei, og når, når ikke Per Fugle De det Så hvem skal da klare det? Nei hm. Sitter så, han langt inne, tror jeg Ja du har snakket en del selv om din frykt for den. Ja uh, Hva skyldes det, tror du? Er det det, jeg tenker litt som, som psykolog Så er du, virker, du det virker Eller du virker, jeg kan ikke si det Men som psykolog så virker man kanskje opptatt av Å få svar på alle ting i hermetegn uh, Er det noe på det Uvitenhets uh, for, for si, Problematikken Rundt, rundt vad som skjer etterpå? Ja, altså Jeg um jeg mener at døden... Ja, jeg, jeg liker det ikke, og så har jeg jo ingen sånne... Jeg har jo forsøkt å få ideer om at det kanskje ikke er slutten på alt, da, at det er noe som kan leve, leve videre, men det er veldig vanskelig for mig mm. å tro det. Jeg har prøvd å bli religiøs i fem år uten å lykkes, uh, men jeg har haft med respekt for religion, og ja, det er jo en del sånne filosofiske elementer der som, som gjør at man uh, kan gruble litt, litt ekstra på det, men uh, men där nok eh jag liker inte konceptet döden jag liker inte det att bli gammal heller jag synes det är groteskt hela ja. grejen det är bara ja en långsam bortgång på något sätt det jag kunde inte mer Renny om hade prövat det gång egentligen för ja. uh... Ja, for min del. Jeg er veldig jeg skulle jo ønske at religionen hadde vært det rette svaret, men det skal på en måte stemme over henne. Du, du skal virkelig, virkelig tro på det, for at det kan, skal stemme over henne på en måte. Ja, da fungerer det i hvert fall som en buffer mot angst. Ja. Ja, det... Men igjen da, så er jo det å være i livet og ha en frykt for døden, er jo en god egenskap, tenker jeg. Ja, det er, det er litt... Uh... Så, så, så etter det som jeg har nå har jeg den siste boka som er psykologisk journal så er dette tematikken jeg har drøftet mye med religiøse folk, altså mm. døden har vært at har et langt kapittel der så, så, så det er mye, og jeg begynner vel på en måte, jeg kanskje jeg har en slags sånn eksponeringsidé om det da at jeg, det jeg er redd for det bør jeg, bør jeg møte møte mm. eh, og det nytter ikke å dra meg ut på en kirkevård, og en kollega som, det, som driver med sånn eksponeringsterapi vil bare at jeg nå skal ut på kirkegården, og det er en masse døde folk. Det, det, det affiserer meg ikke det hele tatt. Det er liksom selve konseptet. Så altså, jeg er ikke redd for å dø etterpå i morgen heller. Jeg i ikke tanken på at det kommer til å skje. Hæ? Så altså, jeg er ikke sånn, sånn akutt dødsangst. Det er bare en liksom sånn filosofisk dødsangst- ah, ja. Kan man si. så, og, men så tenker jeg at for å, for å virkelig tåle det, så må man kanske stirre døden i hvitøy. Da. Man må liksom eh, gå in og, og bli avklart med det, og har kanskje en sånn, viss tro på at det er mulig. Mm. Eh, men ja, det var akkurat en undersøkelse som, som tänkte, at de buddhister for exempel som mediterer en del, og, og som de, de tror jo på noe selv, de tror jo ikke har noe kjerne, så de vil også da, man tenkte at de er mindre redde for å dø mm. fordi at de, de på en måte de dør hele tiden, de, buddhismen har en slags idé om at hele livet er en slags død og gjenfødsel mm. vi har jo forstått i det da, for vi er jo aldri den samme når vi våkner i morgen som vi var i dag, vi har hele tiden litt forandret i løpet av år, så er vi helt forandret på en måte alle mm. i kroppen har skiftet ut, Likevel så har vi en slags idé om at vi fortsatt er den samme personen mm. som vi var, i hvert fall de fleste av oss har en slags opplevelse av kontinuitet da, i, i dette her, men ja. siden buddhistene på en måte døden, og Buddha er jo kjent for liksom sånn, hvor ofte tenker du på døden? Jeg tenker på døden en gang om dagen, det er dårlig. Så, jeg, det er for lite, eller? Det er alt lite, ja. Så spør jeg neste, hvor ofte tenker du, jeg tenker på døden hver gang jeg spiser, så, jeg tenker på døden hver gang jeg trekker pusten inn, det, da er du inne, inne på det. Okay. Så tenker man i en måte at de er så opptatt av døden, at de, det er en del av filosofien så kontemplerer døden på en måte, så skulle de være mindre redde for å dø. Men så viser mm. denne studien at de er faktisk mer redde for å dø. Hæ? Du tar ikke overordna? Ja, det, det vet man ikke hvordan man skal på en måte forstå de resultatene, da? men, men, men de, de sjekker ikke de folkene som har meditert veldig lenge, og jeg mistenker at det å ha slags intellektuell forståelse av døden, og, og så tenke på det ikke er nok, men hvis du virkelig mediterer lenge nok, så tror jeg kanske du får en slags distanse til dette egoet ditt, som gjør at du blir avklart med det, men da skal du ha mange tusen timer meditasjon, og det er ikke så vanlig. Det? Så selv om nei, du er buddhist, det er så så, nei, nei, men mange tror at buddhister mediterer hele tiden, men de gjør ikke det. De mediterer like litt det vi gjør, Liksom. så så där bara ett lite mindre tal av mänsker inom mer sån esoterisk inom disse mm. disse buddhistisk tradition och så å meditere. Men så det har jag kika disse folk som mediterar väldigt länge. Och då tänkte jag att visst du då ska bli ett fred eller på bli kvitt dödsångesten så bør du bör du rätt och slett uh, ha många tusen timmar meditation. Och det är inte tite. Så därmed så tänker jag att det är bättre å drikke whisky hver gang. Det, jeg tenker for mye på døden så det har blitt mitt alternativ i steden. Så der er det noe sånne assosiasjoner der som er hver gang du ser en whiskyflaske på Taxpring så å, det er det litt dødt. Ja, ja, eller øl bare bare bare, bare jeg, jeg drikker i steden for å uh, for veldig det. kjent løsning det, ja, det, det. for å for å drive. Jeg har ikke for jeg har, ikke, jeg har jeg at jeg har ikke mange, mange tusen timer i livet mitt til å meditere da, Mange jeg. mener jo at den aktiviteten også fremskinner jo den, den destinasjonen litt grann i Ja ja. Men, som sagt så er jeg ikke så innmari redd for å, når jeg skal do da. det er Nei. bare det at jeg skal det så om det skjer før eller siden det er, jeg er jo helst klar for at det skjer at lever så lenge som <laughs> mulig men, men det er ikke det verste ved det <laughs> Nei, jeg bruker å gi meg Uh, altså hvis at det er noe som er et problem, så kan jeg si at det, det kan morgendagens meg fikse, eller ja, ja, ja. han, ja. han tar seg ganske mye ja. på en god måte. Ja. Uh, den døden også, det tror han fikser ja. uh, når det skjer. Ja. Eller om det skjer da, <laughs> hvis jeg det ikke har uh, kjempehelig. Du litt om tidligere at din fremtidens steffen ja. angrer veldig mange ganger på valgene til fremtidens steffen. Ja, det er sant. Det, de, de får jo aldri mm. uh, lært av hverandres feil, selv om på en det <laughs> ja, okay. Det er noen av de. Ja. Men det det som, jeg har hørt noe snakk om sånn egoforvittring og, og sånne ting, og da kommer jo sånne LSD-erfaringer ja. sånn inn i bildet, ja. som på en måte da, jeg, ingen erfaring med det, bare hørt sånn ja. andres vittnemål på det, da, men det er snakk om at du gir slip. slipp. Mm. Uh, dette vet kanskje du, du har, du har kanskje møtt mange som har uh, førstehånds erfaring med, med en reise til det hinsides og tilbake, ja, altså folk som liksom har falt ut av egoet sitt. Eh, nærmest mer sånn ufrivillig, ja, eller gjennom rus, uh, rusbruk. Men på en uheldig måte, ja. ikke på en sånn... Ikke sånn god veiledning på noe... Nei, smås. ikke noe sånn Timothy Leary har sittet med klassisk musik og zenbuddhisme og LSD, som, er liksom, som jeg tror kanske kan ha en ganske god effekt, da. Og som han og Michael Pollen har skrevet denne boka... Den boka? Har du lest den? Nei, men jeg har akkurat fått den. Ja. Eh, så... Så den, den skal jeg absolutt lese. Ja. Uh, så jeg, jeg tror, tror det kan være, være noe der, men en slags kjemisk på en eller annen måte, men jeg mistenker at det ikke finns så veldig mange sånne voldsomme snarveier. Da. Det er kanskje et glimt av en form for innsikt som, som man kan ta med sig, men uh, når det gjelder dette med psykologisk forandring eller... Så, som jo meditasjon kan faktisk gjøre det det kan jo på en måte vi å stirre lenge på ditt eget indre liv så, så for det første så kan du opptage at hjernen produserer masse opplevelser som ikke nødvendigvis representerer virkeligheten på noen god måte er på noen måte? Ja, eller på noen måte. Vi har estimat på at det er ca. 50 000 tanker gjennom hodet i løpet av en dag, mm -hmm. eh, og i og at vi sånn, biologisk sett så er det fordelaktig for oss å også være opps på farer og litt mistenksom og så videre, så majoriteten av det, veldig mange av disse tankene er negativt ladet og litt sånn krisemaksimeringsaktig. Eh, så, så, så, men det også å stirre på dem og se og avsløre de tankene som får oss til å bli stresset i situasjonen hvor vi ikke hadde trengte. Det gir oss en sånn større indre rom da, så meditasjon handler om å stirre på sitt eget indre liv, sånn at du ikke er så fanget av dette ego som får hjertet ditt å dunke alt for hardt i situasjoner hvor ikke er, ikke er det den? ikke er nødvendig. Og jeg tror kanskje akkurat den insikten der sånn, den kan kanske på en måte faciliteres med en eller annen form for, for eh, LSD, men jeg tror likevel ikke at en, en øyeblikksinsikt, eller en innsikt som varer en time eller, eller to, er nok til å skape en veldig lang vareendring. Det er nog en veldig avgjørende opplevelse for mange kanske, men, men man snakker jo om at man kan ha endret bevissthet, bevissthetstilstander, og skal man også ha varige endringer i måten man møter livet på og oss selv og forstår seg selv på. Så, no, så det, er, det er en forskjell på det da. Så hvis at det, ting skal bli et varige mønster i ditt mentale liv, så så tror jeg nok at dette handler om øvelse, at det tar lang tid å lære seg å gå på linjene skikkelig. Altså, du bom bruker mange timer før du mestrer denne mm -hmm. denne måten, den holdningen til livet da. Og derfor så kanskje at det finner at dette kan fungere som en slags dop till och fastän att du blir lite bättre på den hållningen lite raskare eller som slags ja, anabola steroider för för håda eh, kanske men du är nött att träna samtidigt tror jag. Eh, så jag tror att det jag tror att det är en jag tror sånn absolut enkla lösningar. Forskastuno på detta her i Norge som i nöseärlig grad. Eller? Ja, ja men jag jag tror det jag känner men det gör det også. Eh og det har varit ganska stort förslutsmiljö for det i Oslo och Oslo särskilt i bolte behandling av rus faktiskt det. Ja. Ja. Det, er, det er jo det er mye sånn som er eller var ulovlig, sånn, i hvert fall i skjæringspunktet, ja. som det kommer noe data ut fra USA helst, da, at dette, ja. dette, lønns, eller dette har jo en ganske gunstig effekt. Sånn ja. Ketamin har jeg hørt mye om ja, ja. På, på internett. Da. Det har ja. vi ikke prøvd det. <laughs> vi bare har ja. hele, hele mitt alibi, alt, alt er liksom helt rent. Men, ja. uh, men det er jo sånn der, ikke hestedop eller noen... Uh, en en annen måte å roe ned de store vesener, ja. og så, og så, så skal det sørge for at folk som er deprimerte eller, eller sliter med selvbildet, selvfølelse, eller, det skal, mm. eller en traumatisk opplevelse, jeg vet ikke. Mm. Det, er, det er et stort spekter, mm. men det skal jo hjelpe dem å håndtere det bedre. Men, ja. men men igjen, jeg hadde jo en eh, time eller noe sånt, når jeg hørte et intervju med en fyr som snakket om det. Så det er, liksom ikke, det, er det jeg vet da. <laughs> ja, jeg vet ikke så mye om det heller, men, mm. men når det gjelder med meditasjon, altså det, så handler det om, å, det forskjellige psykoterapi åndelig, om å skape en slags distanse til denne hjernefabrikken som produserer alle opplevelsene, så sånn at du i stedet for å være fanget av de opplevelsene som du blir presentert for, kan på en måte ha en slags visshet om at mm. dette kan representere til en viss grad, men ikke i en absolut forhold. Mm. Så, så det handler litt om altså, at hjernen vår, siden den er så ofte så negativt ladet, da, at vi får ikke til, dette ikke bra nok, og så videre, så, så fanger den oss, og så får vi noen tro på de ideene, så vi blir de ideene. Eh, men hvis vi kan forstå at disse ideene bare er sånne, litt som karikaturer av oss selv, da så de ligner oss selv på samme måte som en karakteraturtegning ligner oss, disse negative tankene vi har, det er kanskje noen negative sider vi har, men de er ikke så voldsomme, de er ikke så alt omfattende som disse tankene får oss til å tro, så hvis vi har den distansen og kan se på alt som dukker opp i bevisstheten vår, se på dem eller ta den klippet salt da, så tror jeg ikke vi blir så redd for de tankene som gjør oss deprimerte, eller de følelsene, finner, å nei nå kommer den følelsen, nå kommer den tanken nå, nå er jeg på vei til å bli deprimert igjen og når, da blir du redd, og så får du enda mer angst, og liksom, så baller det bare på så det er jo når dette, disse mentale snøballene begynner å rulle så er det, er det, ganske, så er det veldig lett å få tilbakefall mm -hmm. så det man, har sett, det man vet sikkert om mindfulness for exempel, som er den, på den vestlige adopterte varianten av meditasjon så, så er det at den, det det fungerer best på det er på en måte å forebygge nye depressive episoder så det å så meditere lenge, det betyr at du sitter og stirrer på sitt eget innert liv, uten å ta på en måte stilling til det, men bare se at tanker kommer og går, og, og vite at jeg er den som ser tanken, jeg er ikke tanken, så du er ikke fanget av det. Det blir jo litt som å sitte i en kinosal, da vet du at det er en resisjør som står bak dette her, og som har gjort alt han kan for at du skal på en måte fanges i den filmen, og kanskje etterpå bli redd for å gå hjem alene, for at den filmen skremmer deg sånn, selv du, innersiden vi vet at det bare er en film. Det er bare noe som er reserjert, så en god film skal jo oppsluke oss. Eh, men det er det samme med vårt indre liv gjør, da. det oppsluker oss, men ofte så er det en dårlig film, som er ganske negativt lade, sant? derfor så blir vi oppslukt av noe som er slitsomt og anstrengende, for oss veldig ofte. Og da bør vi avsløre at dette er en mentalt film, og ikke en av den virkeligheten. Så helt ned til dette er elektriske signaler og, og så videre, eller, eller kan vi liksom stoppe litt før det, tenker du? Nei, jeg, jeg tenker at det, det jeg driver med i allt det jeg på meg, er egentlig bare å finne ut av flere måter å se dette på. Altså kina, eller kino er en metafor på dette, at altså vi ser i kino, vi oppslukker det, det, kan være et bilde på vårt eget indre, indre liv, og hvis du da tenker at vi er bare nevrokemi og den opplevelsen du har nå, den er egentlig falsk, den handler bare om at du mangler dopamin, eller har for lite adrenalin, eller et eller annet sånt, bare det er en land annen nevrokemisk ubalanse, så kan det også få dig til å tvile på opplevelsen, sånn at den ikke tar like sterkt overhånd, da. Så alle historier som kan på en måte skape litt større avstand til ditt indre, indre liv, tror jeg kan være greit å tenke på, for å for ikke, ja, for å, for å ha større plass i sig selv til å tåle følelser da. For hvis vi ikke tåler følelser, så må vi holde, bruke masse psykisk energi på å holde dem utenfor livet, ikke sant? vi jeg, som jeg har snakket om i sin så mange ganger, er redd for å dø, så vil jeg kanskje unngå døden i enhver situation, Og da blir jeg en dårlig terapeut, for jeg møter masse folk som har tenkt å dø. Mm -hmm. uh, og da, jeg da begynner jeg å røyke hver gang de begynner å snakke om det for å... For å <laughs> for jeg blir så stresset, for eksempel. Nå røyker jeg ikke, da, men jeg kunne tenke meg å med den. igjen. Uh, så, uh, så er ikke det noe... Jeg er, de. jeg er nødt til å tåle følelser, for hvis jeg blir redd for følelsen, så er det sannsynligvis... Uh, jeg er ikke den beste terapeuten, da tør jeg ikke å gå dit vi må gå. Og ofte i terapi så må vi jo tåle flere følelser, ikke sant? Vi må, sånn som Karl Jung er kjent for, si at vi må, vi må ned, helt ned i tre vokser ikke inn i himmelen med mindre det har røtter i helvete mm -hmm. så, vi, så vi må liksom tåle de mørkeste sidene våre for å, for å ikke være på å leve på flukt fra oss selv da. og hvis vi ikke aksepterer de mørke sidene så vil de plutselig slå inn uten at vi legger merke til det og da kommer vi til å handle på en vi i etterkant ikke kanskje er spesielt stolt av men vi aksepterer og ser et ansvar for de sidene så er det mye mer sannsynlig at vi kan regulere de og faktisk ikke handle på de da du nevnte jo eh, din, din reaksjon i forhold til en, til en pasient, og, og er det veldig vanskelig mange ganger? For det, du skal, skal siden lytte til pasienten og, og ta godt innover deg, og, og på en måte være veldig empatisk og så skal du samtidig på et eller annet punkt legge dette herfra deg når du skal... Helle? Er det noe du vet om, eller er det noe du antar at en psykolog... Uh, <laughs> Nei, ja, jeg vil jo ja. ikke... Må du være så empatisk? Nei, ja, det er, mm. der er jeg veldig sånn, uh, Paul Blumish. Uh, han har skrevet denne... Uh, Paul Blumish, har hørt på Samhouse, mm. han, ja, han har ofte uh, referert til det, uh, han har skrevet uh, boka Against Empathy, mm. uh, ja, ja. hvor han, hvor han gjør, slår slag på rasjonell empati, rett og, slett, ja. og tror nok jeg har... Eh, det er litt mye. det ikke skulle være giss eller av på en måte sånn velfølelse hele veien, sånn synd og synd på noen at ikke du kan gjøre noen ting, eller er det litt den ja, han, han eh. sier vel egentlig at empatien vår kan være like skakkkjørt som frykten vår og skakkkjørt frykt er jo angst mm. eh, så vi, er, vi vet ikke hva vi er redde for vi er bare redde i situasjoner hvor det ikke er lønnsomt, eller det ikke er noe vits til å være redd og at empatien vår kan spille, kan spille oss et puss på samme måten den er veldig sånn lokalt, altså vi kan føle veldig mye for de som er rett foran oss, vi kan føle oss veldig hvis vi overtar den andres uh, smerte, uh, mm. så, så blir vi bare nedtrykt av det. Ja, det er det på i forhold til Men, den, den biden også legger, legger fra seg altså når klokka blir så som høy så skal du på et tidspunkt hjem til familien ja. og det er også, jeg ser for meg for min egen del i hvert fall, det er derfor, jeg, det er derfor på det her for jeg ser for meg at jeg fort hadde dratt med de tankene og problemerne hjemme da. Men ja, få grensa det vekk på en måte, i døra eller du har ikke noe sånn kl Nei, men, klut? Eller? Men, men jeg, jeg ser ikke på det på den måten. Så, så, så derfor så, så jeg ser heller på det. Altså, at jeg, for det første så, så har jeg overhovedet ikke noen problem med det og de som på en måte kjenner meg fra terapisituasjonen virker offentlig mig som veldig empatisk heller. Um, det er ikke min sterkeste uh, side. Men, men ærlig, tror jeg. Uh, så, så jeg er nok jeg, jeg er, uh, veldig oppriktig hele tiden og Och jag är alltid ute efter att lära mig och likafolk. Eh, like eh ja. så och allt jag omedelbart inte liker, det är intresserat att finna ut och jag har något att då nöta och om då på något ja. eller vad vad skrämmer mig med dig? Vad är på något eh vad gör att jag inte direkte om for deg, eller åpne om for deg, så jeg i de mellommenneskelige tingene der sånn. Men når jeg da kom hjem og, og har møtt mennesker som virkelig lider, og virkelig har det utrolig kjipt og vært i situasjoner som er helt forferdelige, og når jeg tenker på det da, så, så får jeg jo en følelse av, jeg får faktisk en følelse av slags godhet da, ved det. Fordi at, jeg, fordi at det, det er en slags bekreftelse på at jeg bryr mig Jeg har ett bånd. Jeg tenker på dette mennesket som lider, og det det gir mig en følelse at det, hm, det er mulig å, være glad i et annet menneske på en måte en ja, ja. bekreftelse på at jeg bryr meg Ikke ja. at jeg skal For jeg føler ikke ansvar for å fjerne folks Nei, lidelse det, det er den tingen jeg tenker er viktig ja. å, å klare å skille mig. Ja. Men du sier eh, i forhold til det å være ærlig Du snakket i din forrige podcastepisode om, om det her med løgn ja. og, og at det er veldig viktig å være ærlig Overfor, overfor pasienten da Eller er det rekt å kalle velkommen pasient Ja, jeg gjør det, det betyr det ja. som lider jeg, ja, ja. jeg føler det er ganske korrekt Takk, Nei. Eller nå så si klient eller bruker. Men bruker ja. synes jeg, høres litt så säger hölls det så narkomanaktiv. de bruker deg da i så fall. Jag vet inte. men patient är visst latin och betyr en som lider. Jag förelägger en oskätreffande beskrivelse. Jag ville Tommy kom in och sagt patient gutt, ikring sant, men det är va. Ja. Ja. Men i alla fall så. När du minns det då men. När jag i förhåll till det, det att vara ärlig och för patienten så tänker jag att är där en eller, en, en person som kommer og går som trenger oppriktig hjelp, er det ikke mange ganger begrenset hvor mye ærlighet vedkommende kan tåle? Jo. Ja. Så du må, du må være veldig ærlig, men samtidig vokter deg litt på, på noe hår? Ja, at, at jeg, på ligge, jeg, må, jeg føler jeg må ligge helt oppe under taket for mm. vad som er, er, er, er mulig. Men det betyr jo ikke at jeg har noen sannheter om folk heller. Nei. Men jeg opplever de, og de opplever mig og opplevelsen jeg har av dem kan like gjerne handle om en eller annen i meg. Så, så, jeg, så det å være terapeut vil være at du alltid er dobbelt interessert, og interessert i, ok, jeg opplever deg på den måten, mm. uh, men jeg har tendens til å oppleve den typen på den måten. Hva ja. sier det om mig. Så, så jeg må hele tiden undersøke mitt eget uh, ja. mitt eget utgangspunkt, og det snakker jeg også. Så det å være, jeg jobber bare i gruppeterapi, så det å være det, i gruppeterapi ser jeg ikke på som at jeg, jeg ser på det som alle som er i gruppeterapi er både patient og terapeut samtidig. Deres ja. oppgave er å fortelle andre hvordan de faller ned i deres hodet, ja, det, og vice du, versa, altså. Ja, ja. for du snakket, du nevnte, det, det var vel i, i forrige episode, det tror jeg du nevnte det, at, at en av de andre terapeuterne så tenkte jeg, hæ, sier det ikke du med andre patienter, Men, men mm. da, da skal jeg det, ja. Ja, vi har åtte, åtte pasienter og to terapeuter i en, ja. en gruppe. Ja. Og hun, terapeuten som jeg, som jeg jobber med hver eneste av, da, som jeg hette tettest på på en måte, hun, hun er sånn fantastisk vesen, sånn varm og ø, ekstremt epatisk, ekte, genuin på en måte. Mm. Uh, og, og jeg er nok litt mer sånn brå og litt sånn ja. uh, frekkere, så hvis vi tänker på terapi som en blanding av støtte uh, folk og bokse de nyrene, så, har yes. vi, så pass og så utfyller hverandre godt. Det, det good-terapeut, bad-terapeut? Ja, ja, det kan virke litt sånn, men, men det er nok også det at jeg... Uh, og ja, natur er litt sånn, jeg er nok litt utålmodig kanskje. det er ikke min beste egenskap, som pappa også så er jeg nok litt sånn ta deg sammen, altså. Det blir ikke noe mer tomode med tre unger, eller? Nei, nei, overhovedet ikke. Og jeg har sånn, fot fotballtrener også for laget til, til datteren min. Så er år, det er tredje år jeg trener nå. Men første året så var det bare alle ble skadet og grein og hele tiden. Og det, og det virket som en sånn appell hele tiden. De ville bare bli sett og omsøkt. I stedet for å spille fotball så var det bare skader og alt mulig. Det er som om å dele laget. De som er skadet av et trøst, de går hit. Og de som faktisk vil spille fotball, de er her bort med Sondre. De andre går der. Så, så det var liksom ikke... Ja. Det, det var ikke min sterke side Å trøste nødvendigvis også. Selv om jeg vet at det er viktig Og trengs, så så er jeg glad At kona mi mig god på det Ja, men da må man sette mann på rett plass Ja, det er rett og man ja. Ja. <laughs> det man må Jeg må si som sagt Jeg er utrolig fascinert av det, av det Å klare så gå in uh, i sånne jobb Vi skal ha en kjapt lille pause igjen uh, En gammel klassiker igjen Det er rett og slett Donna Summer Med Hot Stuff God nyhet! Hei velkommen tilbake. Du hører fremdeles på God Nyhet på Metro Sør. Vi har besøk av Sondre Risholm-Livre, psykolog fra webpsykologen.no, podcasten Sinnsyn. Sondre, dagens samfunn. Er der forlide fokus på det med psykologi? Tror du? Det mentale, altså... Ja, folk, liksom, skal man liksom bare være beinhard, alfa hele veien, og bare krysse alpene uh, i en land, sydpol, nordpol? Eller er det uh, Ja, er, er, det er jo et, et, et godt spørsmål. Nå, jeg kom til å tenke på det vi snakket om rett før pausen, ah, men mm. bare den ene at, for jeg høres litt sånn hard ut der, jeg er glad i mennesker, og det er mm. en ting som har, har endret seg ved å være med gruppeterapi, at jeg, jeg på en måte, jeg blir stadig mer, fascinert og og beundrer andre mennesker og så så, så men men det också vara ärligt se oss på som en slags god ting det att lyva för folk förelä jag degraderar dig de, då mm -hmm. så därför så menar jag att jag lyver inte jag sier aldri ting til mennesket for å skade dem. Men jeg sier av og til ting jeg vet kan komme til å gjøre litt vondt, men som jeg tenker er, er godt på, på, på lengre sikt. Og det, det tror jeg de fornemmer, at jeg har den respekten for dem, ja. og at jeg ser dem som noen som tåler det. Ja. Og det, det er litt uh, viktig for meg å presere, så jeg ikke hører ja, noen sånn gæren uh, fyr som bare... Uh, men det er spørsmålet dere har nå, da, uh, mm. samfunnet. Uh, sa, samfunnet. Uh, følger han Jordan Peterson, eller? Det, ja, så jeg har fått det litt med meg, men han er, ja. jo, han er jo kristen. Det får du ja, ikke til å henge ihop. Ja. Det er liksom så logisk og rasjonelt, altså, men også Jesus. Ja, ja. Så... Men jeg pleier å svare litt unnvikende bak av det spørsmålet. Ja, det, det er litt gasset til akkurat det. Ja, ja. ja. Nei, jeg, jeg vil si både og. Altså, jeg tror at det er for mye psykologi, at ting blir psykologisert. Eh, så en viktig del av min jobb er å holde folk utenfor psykiatri. Eh, og det er jo noe som heter jeg, så, så jeg har litt sånn, følelse av at alt som gjør vondt i livet kalles for en psykisk lidelse, mm -hmm. og det er det ikke, for livet er jævlig. Mm. Eh, ofte, eh, for mange, eller for de fleste, ah. så får vi dritt i trynet på en måte, så, så det er en, en del av, uh, av livet, mm. eh, og, og det å hele tiden diagnostisere det, eller kalle det for et eller annet, og uh, gi det noen medisin, eller det tror jeg ikke vi har med, så kanske på en side at vi har en litt sånn forventning, det som Per Fugli kallte nullvisjonen, at vi har en slags forventning om at vi skal bare skli gjennom dette her helt uberørt, og at det alt skal være greit, og at vi tåler kanskje litt lite på sånn samfunnsnivå, da. det gjelder jo ikke nødvendigvis enkeltmenneske, men at vi, vi må bli litt tøffere kanskje. Hvordan da? Hæ? Hvordan blir man litt tøffere? Det er jo Jordan Peters sitt poeng, det ikke det? At, at vi skal liksom tåle vår skjebne, da? At vi skal... Vi skal så han snakker veldig mye om dette med orden og kaos, og han, han beskriver egentlig Jesus som en slags bilde på selv også, eller det er kanskje Jung som gjør, men at, det, at Jesus er denne personen som på en måte er, gjør alt riktig og er helt fantastisk, men likevel så, så blir han korsfestet, og han blir sviktet, og han blir pisket, alt for anskapet skjer med han, da, den, den sånn arketypisk tragedien mm. på, på en måte, og så, og så dør han, men så gjennomstår han etter tre dager, og at på en måte er et bilde på det å være menneske, at vi vil på en måte kunne gjøre alt vi kan, og vi vil ha karriere, vi har barn å gjøre vårt beste hele tiden, og så plutselig får vi kreft, mm. og så bare blir alt svart. Ja, det passer dårlig. Ja, det passer ekstremt dårlig, ikke ja. sant? Men sånn er livet, og, det, og da kommer det, så vi, vi kommer til å komme i dyp og indelig krise hvor alt er svart, alt er kaos. Men så er på en måte disse bibelhistoriene som han hele tiden refererer til, kanskje et slags bilder på at ja, sånn har det vært for mange mennesker, men i dette sorte kaoset så er det en liten vit prikk, kanske en ying og yang-idee der, om at det faktisk er mulig å skape orden i kaos igjen, og da gjenoppstå som et helt nytt menneske. Uh, og at dette også er bildet på psykoterapi egentlig, at uh, du går rundt med noen forestillinger om at jeg er ikke sånn og sånn og sånn og sånn, og så må du forlate de forestillingene, og da vet du ikke hvem du er lenger, mm. og det er en ekstrem krise, du slår beina under folk, men når de da klarer å pakke seg selv sammen, så vil de ha gjennomstått som noe annet enn det de var før de begynte i terapi for eksempel, så dermed så terapi en behagelig situation det er ofte en, en krise du skal igjennom som du skal vokse på, og det kan være at noen kriser derver vi av, men noen kriser kan også styrke oss på en, på en måte. Så, så det å tåle motgang og akseptere motgang som en del av, eller smerten ved livet som en del av det å leve, og en mulighet for å vokse og gjennomstå som noe annet, og noe kanskje sterkere enn det du var før krisen, mm. tror jeg er en del av livet. Hvis det går for lett for oss, så blir vi dumme, teite, overfladiske og... Ja. Altså, her får jeg bare lyst til in skyte inn, altså, bare for å snakke litt om meg selv her. Kom, uh, Som dum overfladisk. Ja, så, altså, alt dette her stemmer jo, men det går over noen ganger, kanskje. Ikke mange dager siden så var jeg uh, på Trolltunga, og så utover. Og for å komme til Trolltunga så skal du jo spasere deg halvt i hjel, ikke sant? Mm. Og så du selv at du har gjort en, en brage nesten, å, har du vært her og sett? Det har jeg ikke det. Nei, Nei, det er... Uh, jeg anbefaler det på en måte, ja. fordi det, jeg sitter med gnagsforplaster her på begge bein som et resultat av det, og noen, alt er ømt da, enda. Mm. Men du, du går i den ganske storslåtte naturen som, som er oppe i det området der, og så begynner jeg å tenke sånn meta, sånn, ok, dette synes jeg fint, men hvorfor synes jeg det fint? ja kan okay, er det fordi at jeg er så liten og det er så stort, og så altså, mm. blir det litt forringet fordi at det, det, det er 100 000 som besøker denne fanskapet hvert år, ikke sant? Så det blir, mm. okay, det, det, det blir litt utvannet likevel. Og så igjen, eh, for å komme dit, så skal jeg gå opp massevis av sånne steintrapper som noen har bygd, ikke sant? Og, ok, jeg bare spasserer på en trapp, de her. Er, som <laughs> andre, skjerper. Som har ja, skjerperne har jo ja. vært der i ja. lang tid og blitt in inn fra verdens høyeste plass ja. Og da liksom, kommer jeg liksom ner på jorda igjen, da er det ganske, okay, jeg spaserte en liten tursletur, men, ja. men igjen, eh, du får liksom en annen luft, du får masse voldsomme inntrykk og sånne ting. Jeg tror inni meg i hvert fall, at eh, hvis du bare beveger dig i det samme miljøet, ok, Kristiansand mm. er et fint sted, herregud, men, men det å kommer sig ut og så bytte kanskje litt grann omgivelser og, mm. og det hele. En liten ja. tur til Hurum. En liten tur til Hurumlandet, det ja. er... Eh, ja, jag vet inte ju, det på något mode kan kvantifiera på något mode antagligen. Jag känner helt enig och det är en sån känsla har också i psykisk hälsavern att någon går in och ut av daginpost och på något det er et mønster som gjentar seg og gjentar seg og vi er en del av mønstret vi er liksom en del av problemet vi er ikke en løsning på problemet lenger, vi er bare en del av det mønstret som er destruktivt mm -hmm. og, og, og, og noen ganger da så føles det at man må liksom bare ristes ut av dette mønstret, men det er utrolig vanskelig da, for den angsten forbundet med å gå ut av dette mønstret er så stor og det det vil helst bli kvitt, det er jo angsten så, så når da løsningen er å røske seg selv ut av det for da å få mer angst i en du ikke er kjent med så virker det, det virker virker ikke intuitivt riktig. Nei. Det virker helt feil, derfor så går vi tilbake i til de gamle, gamle mønsterne. Men veldig ofte, nå er det veldig inn med sånn hva skal vi si, det, økoterapi eller det å gå tur, altså det var en svær konferanse her for ikke, for ikke så mange måneder siden, altså at folk må ut, og, ja kanskje overleve litt da, og komme helt ut av den settingen de er, de er vant til å, å, å være i. Så, så helt, jeg, jeg tror virkelig at vi må, av till til må skakes litt, og vi noen ganger så kan man jo si at det, av og så tenker jeg at de menneskene jeg sitter med hver dag, da, som, uh, som ikke er helt på felgen og ikke er, kommer rett fra et selvmord, men, men som på en måte bare har hatt det utrolig vanskelig over en, over en stund, på, på sett og vis er litt heldige, for de har kommet det punktet hvor de er nødt til å gjøre med det. Uh, så det, det representerer en sånn krise som de har vært nødt til. Også en mulighet til, de til? Ja, som en mulighet, så, så at lidelsen kan være en slags sånn for forandring, og den, den kommer med et signal om at det nå må du gjøre noe annerledes. Men hvis du da bare fortsetter det samme og det samme og det samme, og mer av det samme, som er mer og mer komfort, mer og mer behag, mer og mer alkohol, mm. alt det som gjør det bedre der og ja. da, det det det er en dårlig, dårlig Pinker løsning Pinker vi noe sang altså Det er ikke alltid løsningen Nei, jeg tror ikke det Jeg tror man må, uh, må Torturere seg selv litt ja. eh, sånn, ja. <laughs> Det er jo en ja. saying som ja. sier hard, time, hard times makes hard men Og soft mm. makes soft men Rett og slett Så det er, det mm. er jo noe i det da Tidligvis ja, så vi har jo veldig, veldig godt, mm. og vi har jo bare bedre og bedre, men ja. flere og flere er deprimerte. Ja. Så det er en land med den, at det, det går ikke hånd i hånd, og det er jeg bekymret for i forhold til sånn, ja, sånn kunstig intelligens og jobber mm. som blir overtatt. Sånn. Jeg tror ikke vi er konstruert for å ikke gjøre noe. Jeg tror at vi er nødt til å på en måte kultivere etterpå vår i en eller annen setting. Ja. Ja. Jeg tenker kanskje liksom, om å gjøre noe, men liksom, hvis det du gjør føles meningsløst, nå skal ikke jeg rakke på nervesen, her, men, men det å ja. servere varmepølser hele dagen, det er jo... Eh, jeg vet ikke om du føler at du har fått brukt deg selv helt jeg ut. i alle fall i mye grad ja. enn det å sidde hjemme, holdt jeg på å si. Så da ja. tenker jeg 40 timer yoga på Narvesen er bedre enn 40 timer foran datasjeren, men... Uh som en aksjemengler? Mm, Skjønte du hva gjorde der? Ja, så du prøver å kneble med. Ja, poenget er kanskje at hvis det er kjipt, da, mm. så vil da fritiden smake mye bedre. Men hvis alt er fritid, mm. så vil det på en måte bare ebbe ut i meningsløshet og apati. Så nettopp den der... Ja, du må, litt, du må ha det vondt for å vite hva som er godtaktig... Ja, det är alltså har tre barn, det är ju ganska stritt syns det men likväl så vi karaktiserar mig själv som jag har det mycket bättre nu nå än när jag inte hade någon barn. Uh, mm. eller når jeg studerte ikke hadde noe ansvar for noe som helst så, så hver gang jeg påtar mig mer ansvar altså noe som er litt ubeleilig og tungt for mig så, så er det ikke sånn meningen i livet blir større også, så det er en forskjell på det å føle sig lykkelig som kanskje er sånn en umiddelbar ting som er gøy der og da, men det er også det å gjøre ting som er vanskelig og tungt over lang tid å mestre det, det gir livet dybde og mening, som er noe mye mer verdifullt enn sånne øyeblikkslykketing. Så det å kanske jobbe på nervesten, som sikkert, ja, og så kan man sette det i et annet perspektiv. Du folk pølser som de har lyst på. Selvfølgelig, det er jo, så, så det er jo mange ting man kan på det. se på, det, men, men, men det kan nok også hende at det, det er noen som gjør det bare for livets opphold, og så bruker de andre kreative evner eh, på ettermiddagstid. Eller. Men jeg har litt tro på at folk må, som jeg har snakket om mange ganger, sånn, ha ett land annet sånn metaspill, et eller som de brenner for, et eller som de virkelig føler de eier, og som de kan utvikle seg i takt med. Eh, og hvis de mangler et sånt meningsfullt spill, så tror jeg livet blir ganske grått. Mm. Eh, mm. Og barn kan absolutt være et sånt, uh, sånt spill, men personer så trenger jeg noe som er enda mer mitt eget kreative ting også da, så at jeg kan mm. skrive eller uh, høre på musikk eller uh, gjøre ting, ting for meg selv. Ja. Mm. En av årsagene til at jeg ikke er psykolog er hade fordi fort ramlet i den feller der jeg hadde sagt, klipp det, få deg en jobb og skaff deg en jævla hobby. For det er jo mange ganger, altså du kan komme langt med det da, tenker jeg, for, for å være selvfølgelig blodig brutalt ja. og, og finne noe å bedrive til meg, tenker jeg. Ja. Sinterte du også i Danmark, jeg var en av som studerte i Budapest, som ikke fikk godkjent. <laughs> var det <laughs> nei, det? Nei, det var humor. Ja. Det var humor. Var, nei, men hva synes du om det forresten? De som ikke fikk godkjent, det var jo mange av de som jeg kjenner blant annet, de som studerte psykologi i, i Budapest, ja. og som da ble offer vel for... Men nå vet jeg ikke om det løste på et vis. Kanskje? Det løste nå. I ja. hvert fall, jeg kjenner også, har noen som står meg veldig nærme som, som er den. Mm. Ja. Jeg synes det er helt... Helt meningsløst, jeg synes, det er, jeg synes det er litt idiotisk. For, for, for på en måte så har ikke jeg sånn veldig troa på, at det å være terapeut på en måte er, er noe som du kan lese deg til. Det handler om å være en god person. Mm. Uh, så, så i stedet for å ha av kunnskap om ting, så bør du egentlig jobbe med deg selv og, og dempe ditt eget ego og sånt til å være interessert i andre folk. Mm. Og, og genuint interessert i andre, andre folk. Og det er en øvelse som jeg, som jeg føler man kan modnes på og gjøre mm. bedre og bedre. Så, så, så dette handler ikke så mye om akkurat hva slags input jeg fått på studietida. Det handler om... Eh, Einighet som menneske. Mm. Ja, er det en sånn, en, går man i læra etter om man har, hvordan er det det virker egentlig? Ja, ja, jeg synes jeg var veldig heldig at når jeg var ferdig å studere, så måtte jeg gå fem år i, i veiledning hos en senior psykolog som har vært i fag lenge. Og, ja. og da fikk jeg liksom en, en person som jeg så veldig opptatt, det er Harald Knudson, så, som, som, var, som var veldig sånn, Eh, kunnskapsrik men han var også et sånt godt vesen og så, og så var han alltid entusiastisk så hver gang vi presenterte en sak så ble han ivrig og glad og hver gang han møtte en ny patient, så ble han sånn interessert i dette mennesket så i stedet for å si, å nei du har store problemer det, helst, det var ubeleilig at du kom in på mitt kontor nå, så er han interessert genuint interessert i andre folk da. så jeg prøvde liksom å si at den holdningen der trenger jeg for å, ikke, for å leve lenge i det faget så jeg, så jeg tror han er en enorm forbilde for mig. Så det er slags mestert lære, kan man si. Se hvordan han håndterte disse, og han var alltid med i... Men var han var en sånn fra starten av, eller, eller har også, kan, man, kan man lære seg det? På har du ikke en personlighet som er sånn, cirka lik eh, genom livets kan, kan godt hende, men jeg, jeg har vel lyst tro på at man kan velge litt holdning. Det er vel det som startet hele psykologifaget med sånn William James eh, for eh, 150 år siden, som... Det har gått som som säger den störste upptäckten i min tid är att människan kan förändra livet sitt vad ändra hållning. Mm. Uh, så det er det är kanske en möjlighet vi har då. Eh och likte den den sista som jag läste den är David DeSteno uh, som heter Emotional Success. Mm -hmm. uh, som uh, som sier at uh, hvis vi skal lyckas i livet så har vi trodd at det handler om å ha viljestyrke og, og ta sig sammen og bare jobbe hardt. Skal det bli vektløfter så må du bare bite tenner sammen og, og løfte, løfte tungt. Også. Men han sier at det å nå målene sine, det handler om å kultivere prososiale følelser, og det vil si, det, det vil si medfølelse og takknemlighet eh, for det som gör at vi klarer å på en måte offre umiddelbar behovstillfredsstillelse for å nå et langsiktig mål. Det er som sånn evolusjonært noe vi har lært oss for å være en del av flokken. For å være en del av flokken så må du offre noe for, ø, av deg selv for å på en måte få gruppa seg si av veld. Jeg synes det er veldig vanskelig å offre dagen for morgendagen. Det er, den sitter langt inne, det er dårlig på. Ja, og, og, men, det, og, men det er altså det vi ofte må da. vi må, på da. Det er jo det som er å være menneske. Det, Jordan Peterson sier at det, det er ikke... Vi tänker att det er rart at folk ruser seg eller drikker for mye og sånn. Det som er rart er at ikke alle gjør det uh, uh, hele tiden. Det som er rart er at vi, selv, liksom, vi, vi ikke gjør det som er bra. Vi, vi går på heroin alle sammen. Det er litt rart egentlig, for det, jo, det, deg, det tar deg rett i nirvana på to minutter. Så det altså akkurat heroin, der er det mange dårlige reklameplakater som ligger i gaten langs, synes jeg. Altså det, det hjelper ja. imot uh, saken. Ja. Men poenget er kanskje at det, det som gjør som mennesker er at vi kan utsette umiddelbar behovstillelse, for da skjønner vi at uh, hvis vi lite då ska måndagen bli lite uh, lite bättre. Det är liksom moralen i klättrum så är myddyrparken med barna, altså, de så barnhäng sant alltså det och så sparar lite uh, det det lönar og, og, men det er også en del av det, de som er takknemlige og setter pris på det de har, eh, og på en måte har mye medfølelse med andre, så ikke det trenger jeg fra dig det må jeg ha, det må jeg, altså, ikke en sånn mangelmotivasjon, da, men at jeg er glad for det jeg har, så får det et type overskudd av evne til å se andre mennesker på en annen måte, og det er det som på en måte kjennetegner de som virkelig lykkes da, eh, i, i livet, og de har også evnet å holde ut mye lenger, de har, så, så, så, så, så i stedet da, for å bruke all tida de på det du vil oppnå, så mener han at det å bruke tiden sin på for eksempel takknemlighetsdagbok, eller på en måte endre fokus i stedet for bare kommer dit, eller bare jeg får det, eller bare han liker meg, så skal det bli, bli bra. Hvis du i stedet tenker mye på vad du har, vad du er glad for, og det du er glad for da, ser du kanske at det har ikke andre annerledes aktivere en form for sånn medfølelse for andre, så, så, så er det, det er den beste veien til suksess, da. Og det synes jeg en sånn, jeg har en artikkel om det som jeg kalte en overraskende veien til suksess, egentlig. Og det, det, synes er, det synes jeg er et spennende poeng, i hvert fall. At vi er evolusjonært koda for å være en del av flokken, og da offrer vi egne, egne goder for et større ved og vel, de som er gode på det, de, de når langt, da. Ja, vi har jo egentlig, altså, flokken Norge da, eller Norges befolkningsflokk, mm. gjør, øh, øh, gjør jo hvertfall noen valg med tanke på de svakeste og de som er utenfor og sånne ting. Det er jo det er ganske, ja. ganske, ganske mm. vi maske på, på det her, eller egentlig, da, men, da, det er ganske tett finmaske av det garnet som vi, som vi bruker og skal fanges opp ganske det meste. ja. ja. Ja, da har vi oppholdt at det kanskje blir for mye eh, mm -hmm. igjen, at det, er, at det er litt for... Eh. Men det er jo sånn, ok, for mye, ja. for lite, altså, er det er det... Nei, men det er derfor, altså, så det å folk er jo ikke alltid sånn, det er jo utrolig finulig... Mm. Ja, hjelper det at vi hjelper? Det Nei, ikke sant? Dag, det er det. Så, så, så det vi tror er hjelp, som kanske da er fundert i en sånn litt feilslått empati. Du lider, jeg skal overta alle egofunksjonene dine, sånn at du, du slipper å gjøre noe selv. Det er jo kanske det man egentlig vil kalle en bjørntendeste, men det gjør at du føler deg bra nå, jeg føler meg bra, for jeg har hjulpet deg, og så mm. har vi egentlig bare forverret en situasjon på lengre sikt, ikke sant? Så, så, så det... Det å hjelpe er så trikk i business. Det er, hvor, hvor, hvor står du for eksempel på, på uhjelp da? Liksom bare konsekvent ja eller konsekvent nei? Går det an å stille sånn ja eller nei på den? Ja, ja, vet du hva? Jeg, jeg synes det er vanskelig å si sånne ting om sånne, sånne store samfunnsmessige ting, for at, mm. har noe, det vet jeg for lite om. Jeg har, jeg, det er en jeg, god innstilling egentlig å bare si, vet du hva, dette er ikke jeg ekspert på. <laughs> ja, det, er, det er jeg ikke noe på, men det er jo sånn grunnholdning om at, at, vi bør, at vi har sykt mye og at vi bør dele så mye som, uh, som mulig. Så, på en god måte. På en, en, på en god måte, og da, og da, men det er jo liksom hjelpetiltak som da nettopp hjelper folk til å klare seg selv. Da. Mm. Altså bygge skoler og gjøre de tingene som man driver med, altså hjelpe folk til å, å, å, å komme i en situasjon hvor de faktisk kan bruke sine ressurser. Uh, er det noen sånne hjelpeting du anbefaler over noen andre som du... Nei, det her, der gir bilde. Hva heter den siden som det der er, det er vel liksom en lareda netta som er mest valuta for pengene. Ja. Har jeg har sett, men det er alltså verd jin. Det, ja. det hindrer jo, det er jo, jo gin og tonic ja. som eh, hjelper mot malaria. Ja, ok. Så det skal du, ja. enten, hvis du... Det er noe det beste jeg vet. <laughs> <Ja>. <laughs> det er bedre perfekt. at vi skal gi det bort. <laughs> nei, du må drikke noe av det sånn at... Ja, eller, ja. ja gi det vekk da, server det til... Uh, de, <laughs> folk blir malaria. Folk du er glad i. <laughs> ja. Det er jo uh, en del av det her med, med å fostre barn, holdt på, så jeg og Dianne gjør litt på det, at uh, som du syr veldig mye på dine armene på ungene dine, så, så vil du... Uh, ja, svart på hvitt, svart på modhvitt, ender opp med noen unge som ikke klarer seg selv da, mm. på mange måter. Men jeg, jeg synes også jeg ser mange tegn til at det er mange som, hva du si, skal bøye her med tegn, eh, enten barn som skal skape en bedre verden, eller barn som eller rustet for en knallhard verden, eh, lage, eller skape har år barn, da, som, som kanskje gjør det vanskeligere for deg som prøver å gjøre verden til et bedre sted å leve, hvis ja, jeg, akkurat der med så, sånn som det er noe sier å, å, å, hvordan er ungdom i dag på en måte? Er det litt sånn uh, vant uh, og, og så videre? Er det litt lett? Uh, mm. Og, og det tror jeg ikke, på en måte. Jeg tror det er drittvanskelig. Jeg tror bare det blir vanskeligere og vanskeligere. tror det er lettere før. For ja. bare det å komme inn på... Nå må du, ha sånn, du må sprenge karakterskalene for å komme inn på de studiene du vil, mm. og så, videre. så det er jo noen av disse unge menneskene som jobber på et nivå som er hinsides ja. uh, hva vi var nødt til å gjøre. Mm. Så, så jeg tror presset er enormt uh, høyt uh, på, på den siden, men så tror også på den andre siden, at, at dette må tåle en form for smerte, at vi er, ja. sånn, vi, vi, vi er ikke helt klare over at det er en del av livet. Nei, den, Så det er den, en blanding der. Ja. Jeg er helt enig i den, den terskelen. Jeg, jeg mener, det, ja, det å stå på, og, og, og du skal ha en jobb ved siden av skolen, og du skal, du skal mm. prestere på skolen, du skal ha det nyeste tøyet, du skal ha sånn og sånn og sånn, det, det er ser i dag. Men på en måte, hvis ikke du tillader det, och vara suveränt i samhället på en måte så, så vil det kanske heller inte upplevas som suveränt. At att att det at där hållningen vad tänker du eller var ja, ja likt. Motstånd ja. eller du sliper kniven. Är Ja, att du att på en måte den tröskeln på på vad som är vont. Eh och vad det skull kan förvänta och ha får med, med lidandet för på en måte. Ja, jag känner helt förenar de två tingena på på den sin så så tänker jag kanske at det en mulig forklaring er at foreldre i dag er ganske velbemidlede og, mm. og gir barna det de trenger for de selv vet at de trenger det. Så det er en mm. måte å sy. Det kjenner jeg meg litt på selv. Altså jeg... Jeg tror at barna mine trenger det og det, og jeg kjøper dette de før ja. de egentlig vet at de, de, de trenger det. Mm. Så, så, at, så at jeg er litt for, for på der. Altså, så man kan på en måte sy puter under armene på dem, og så, og så skal de ut i en verden hvor de skal ha eh, toppkarakterer for mm. å klare sig eller de skal eh, være så, så gode i den og den sporten. Eller, så, de møter en verden med steinhare krav, eh, og så har vi ikke på en måte forberedt de godt nok. Nei. Så kanskje forberedelsen vår har blitt litt dårligere, mm. mens kravene helt tiden har økt, og ja. da får vi en situasjon hvor det er ganske vanskelig å, å, å vokse opp. Og det er ganske høye standard hele tiden. Ja, ja. Vi uh, skal kjøre en kjapp liten pause til. Uh, den siste låta vi kjører nå, for, eller siste, ikke helt siste, er rett Eagles med Desperado. Oh. Hei og velkommen tilbake. Du hører på god nyhet på Metro Sør. Frem, oi, unnskyld. Fremdeles. Skal jeg ta på sangen igjen? <laughs> skulle du den av det? Jeg, jeg skulle skru den av, så endrer han seg til play i stedet for. Ja. Vi er fremdeles med oss Sondre Riesomlivet. Psykolog. Sondre, jeg må... Jeg skyter inn her nå, for jeg har, jeg har forberedt spørsmål, og vi har jo ikke kommet noen vei. Nei. <laughs> og det skal jo bare være en time etter sånn, men vi har allerede bygget over det også, så det vi som, her, ja. her brytes alle regler. Ja. Eh, men bare sånn, jeg tar bare den øverste, ja. for det beiter meg så merkelig. Der, for en tid tilbake så var jo han sjefen for Vimpelkom, en eh, som heter Jo Lunder, han broderstert av ökokrim för korruption i ett land öst i Europa för de hade gjort ett land nån smörring och grejer där han hadde en årslön på 500 millioner kroner. alltså det var ju så sånn att det var han som hade byggt firma var han, som, han var bare anställd eller bara alltså du er anställd alltså det du får månadslön som då till slut <laughs> når du ska in i cellandjulen så står det okej okay, intjäning det är 500 millioner kroner hurdan hurdan menar någon att uh, att de har varit det i året? i forhold, altså, hva, er det finns det mennesker som er det på ordentligt eller går det an jag klarar inte att säga se mig själv nej visst har varit en miljon år så tror jag tar i, da, det jag klarar inte nästan stå inför det heller nej alltså vad det har de en sann verklighet som oss ja det det är en fråga man har ju tänkt uh, på men jag kjenner en sann förnelse uh, jag syns det var uh, det er på litt uaktuelt for meg å være privatpraktiserende uten sånn driftstilskudd, for da skal jeg ta penger av folk for å snakke med dem. Nå føler at de har frikort, og det koster mm. meg ikke så mye å komme til meg, eh, og det er jeg litt glad for, ja. eh, på, på en måte. For det, jeg du, synes det er vanskelig å selge eh, seg selv, å sette en pris eh, på seg selv, hvis du setter en sånn pris på deg selv, så har du eh, ja, han egen der, ut av korrupsjonen. Han, <laughs> han skulle jo saksøke staten av det, for han er jo han er uansettelig nå, mener han, ikke sant? Fordi han mm. har jo en ripe i lakken, han har jo frikjent, eller samt, siktelsen ble droppet, ja. og alt det der. Men eh, igjen, han har jo blitt arrestert for korruption som eh, administrerende direktør for et stort firma. Ja. Så han mener jo at han skal ha ti ganger årslønn av seg eller noe sånt nå som eh, erstatning for tapt ja. inntekt. Ja. Och og så är ju det är ju stora summor det, det snack om men jag jag får inte jag får det inte att gå, gå ihop. Nej. Nej. Det är såna så, så det var ju det också lite in i den likeställingsdebatten att han var det Jordan Peterson egentligen som, som på något mår bli angripen av alla dessa feminister för han han menar ju att det är skillnad på män och og kvinner. Åhå? Eh, oh, oh. Ja. Hvordan da? Ja, flere forskjeller, mener han, på, på, på menn og kvinner, og det er jo ikke politisk korrekt å si lenger, at det er noe, er noe forskjell. Her er det, at, er det korrekt å si. Det ja, så, så, så det på? synes jeg også at det, det må man innrømme, at det, det er det, og så trekker de, ja, men de tjener mindre, og det er alltid det og det og det, og så videre også. Men de har kanskje andre prioriteringer, så altså, mener han at de er... De kan, være, de kan ha helt andre kvaliteter, de kan være mer relasjonelle, de kanskje er mer empatiske, de er kanskje mer jubiale på en måte, og, og, og flinkere til å gå overens med folk, og ha sånne egenskaper som gir de dypest sett et rikere liv, for den som korrelerer med det å ha et godt liv, det er å ha gode relasjoner, så, så det at de hele tiden strever til å ha den samme lønnene som de psykopatene på toppen, på en måte, mm -hmm. som, som har spiss og albur, og hele tiden vil ha mer. De er aldrig fornøyd med det de har, men hele tiden skal karre til seg noe mer og kjempe om noe mer. En som eh, ensom predator som har sykt mye penger, men likevel er misfornøyd. Eh, det er jo bare... Det å ville ditt, jeg synes han er helt irrasjonelt da, så vær heller tilfreds med litt mindre drit i at disse psykopatene med spiss og albur tjener så mye, ikke sammenlignet med de. tänker tenker de har et størstlig liv i en emotionell ørken hvor de ikke blir likt av noen, mm. så det de ikke er noe å trakte etter da. Men det og, virker jo veldig sånn der, ikke 500 millioner er nok, ja, ja, ja. var er nok da? Mm, ja. Nei, det er, det er vel det som er et sånn type underskuddsprosjekt, uh, et ego-underskudd på å hele tiden ha noe fra omgivelsene for å føle seg hel. Og uansett hvor mye de får, så vil de aldri ha den følelsen av helhet, så det blir et evig kamp om noe mer. Mm. Uh, så det er når denne takknemligheten kommer inn i midlet, altså endre ditt fokus og være fornøyd med det man har, så vil kanskje livet ditt endre sig totalt, og du vil kanske få helt andre prioriteringer. Så dette er en sånn Maslots behovssiriarki også. Nederst er det mangel på vi mangler noe. Vi må ha det, vi må ha mat, vi må ha Men når vi da har eh, fått tilfredsstilt alle grunnleggende behov, så mener Maslow vi, sånn, eh, vi går over til noe som heter meta-behov. Så behovene våre nå er ikke å få noe, men snarere å gi noe og bruke oss selv på en måte. Så, så vi går fra å være egocentriske til mer altruistiske, avhengig av hvor mye balanse vi har i oss selv og hvor lite mangel vi føler, men en stor grad av følelse av mangel trenger mye. men hvis du tenker at det, hvis du er fornøyd med deg selv, god nok og på en måte er i balanse, så vil du plutselig han en reusere holdning ting, og du vil ikke være så opptatt av de der 500 millionene eller det. du... Det er jo lite, det er jo alt lite med 500 millioner. Jeg har hørt at det er 700 000 som er sånn ideell sum og tene, altså over det så får du ikke mer bruk for det, men under det så er det litt lite, jeg vet ikke, jeg har hørt det som en sånn magisk grense. Ja, er det på bare direkte oversatt fra dollar, det er, da, det er 100 000 dollar som er, som er det tallet? Er det det, ja? Ok, ja, vet ikke. Jeg vet ikke hvor hardt fra heller, jeg har bare nei. hørt 700 000 der. Vi må ikke perpetuere sånne, sånne myter her. Nei, nei, nei. Finns det mange, hva skulle du si, mange, jo det er så enkelt å si, ting som ikke kan fikses? Altså hvis det kommer inn pasienter med, du har for eksempel her grusomme drabane som skjedde i Kristiansand her for ikke så lenge siden, der blant annet en, en kvinne og en gutt ble knivstukket, en ung gutt, ja. og Sjøren og Senter som det har blitt tøpt. Er. Sånne ting som det, der, der er jo min umiddelbare tanke at vedkommende må sperre sine på livstid eh uh, for får vara brutalt ärlig. Uh, det blir bara tas veck. Jag menar ja, eh när du du sagt at mig är i morddödsstraff. Uh, ja. ja, det är vi faktiskt. i den kvar med dig <laughs> inne i. Deg en enhet. Uh, men, men ja, uh, jag tänker ju det at det kan kan såna ting att å i, i terapi. Ja, när no, du sakar inte men du har nyst dig konkreta exempel förallt, men men uh, liknande ja, det er jo øh, groteske, groteske ting, og, og mm. det, det kommer jo helt... Øh, og her synes jeg dette med fri vilje er et interessant tema, det at øh, du har folk som mener at vi overhodet ikke har noen fri vilje, mm. øh, så, så, og på settevis hvis vi sier... Hvis vi uansett bare er determinert av faktorer som ligger utenfor oss selv, altså vi er født med de og de gener, vi er født med den og den intelligensen, vi er født med de og de i de og de omstendighetene, på den og den skolen, som har på en måte bare installert programvarer i huvudet vårt, som mm. går på automatikk og som gjør at vi havner i akkurat den situationen, så ville du, hvis du bytta plass med dette mennesket, havne akkurat på samme sted, på en måte. Mm. Så, så, at, så det er ikke noe som kan, så, så dette er en sånn fast bane, så, så på sett og vis så er det en, en holdning du kan bruke når du møter mennesker som har gjort sånn fanskap, at de, mm. du, du kan i hvert fall og det graderer vi jo, hvor mye har du skyld i det du har gjort? Mm. Altså, er Breivik er han er han på en måte tilregnelig eller utilregnelig? vi som har hvis han er psykotisk, så kan han ikke lenger stå til regnskap, for da mener vi at det der en neurokemisk ubalanse som altså mm. er så stor at han kan ikke stå til regnskap for det han gjør, eller hvis Nei. han har en svulst uh, i, i hodet sitt, så vil vi klandre han mindre mm. enn hvis han ikke hadde det. Ikke ja. Men så mener han at alle har en svulst i hodet, så ingen kan egentlig få no noe som helst for det de har, uh, har gjort. Så dermed så, så vil, uh, vil vi ikke nødvendigvis ha straffeperspektiv på ting, men vil vi, vi vil heller ha uh, rehabiliteringsperspektiv på ting, så at uh, du har en hjerne som får deg til å drepe noen. Mm. Uh, den er vi nødt til se om vi kan reparere, hvis vi kan reparere den, så kan vi ikke slippe det ut. Men hvis vi kan reparere den, så kan vi slippe det ut, og vi, og, og vi kan på en måte ikke bære det. Men, men jeg er nok litt tilbøltig, vi har frivillig, så vi kan klandre folk, og folk bør stå, uh, stå ansvarlig. Men så er jeg også, uh, også ganske optimistisk på det området at hjernen er plastisk, altså hjernen er ikke en statisk størrelse, og hjernen vil hele tiden forandre seg avhengig av hvordan vi bruker den. Og normalt sett så er vi ikke så opptatt av hvordan vi bruker hjernen, dermed så går den bare på autopilot, og den formes av de inntrykkene og ting som vi ikke har kontroll på utenfor oss selv. Så hjernen på en måte formes av ting som vi kan har kontroll på, men sånne ting som psykoterapi eller meditation. da går vi bevisst inn for å trene vår egen hjerne på en spesiell måte, mm. så det viser seg er bra for oss. Ja. Uh, så vi, kan vi har faktisk muligheter til å endre vårt men mentale maskineri da, ja. til en viss grad. Men det er ikke sånn voldsomme endringer man kan gjøre, men mindre ja, ja. lest det kommer inn som en sånn kjemisk nøkler og virkelig kan åpne dette her. Altså, man må, må bare måte. si til publikum som lytter, altså nå blir jeg pekt på. Av, <laughs> <laughs> ja, du virker veldig optimistisk i forhold til det. Jeg, jeg, jeg tenker til, uh, alt nytt er gøy. Silosybin og alt <laughs> ja. der, som vi kan... Uh, ja. Ja, ja, jeg er helt enig at hvis det er, hvis det er mulig og hvis det er en, et godt verktøy eh, for noe, så, så, så all, for all del. Du må ikke skyde et godt verktøy fordi at noen i gamle dager var redde for det. det Nei, jeg, men, men jeg, jeg, jeg tenker liksom for meg, for meg er det litt sånn uforståelig at, at det i det helt tatt kan være mulig da, for jeg tenker meg selv når jeg var nå var det 14 og 15 og de, de her to drabspersoner eller drabsgjerningsmennene uh, når, når de ble gjennomgått og jeg tenker det at uh, når jeg selv var 14 år, 15, så visste jeg at jeg skal ikke knivdrebe et annet menneske. Uh, og det er der jeg synes det, det virker veldig vanskelig å se for meg, at, det, at det noe sånt kan repareres. Da. Men uh, igjen, det, dette kan du mer om enn jeg kan. Ja, nei, og, og jeg tror det er i, i forskjellig grad det kan repareres, ja. så tror jeg man ikke, og jeg vet ikke hvor kontroversielt jeg vil si det, men, men det, det virker på mig helt åpenbart at uh, i dette rommet så det er tre stykker her mm. uh, vår på en måte genetiske disposisjon for uh, motorikk og evne til å spille fotball er sikkert forskjellig mm. så vi hadde trent akkurat likt så hadde vi endt opp på forskjellige uh, nivå vi hadde endt i forskjellig, på forskjellige lag mm. i forskjellige divisioner for at noen av oss hadde mer anlegge for det enn andre ja. men noen andre kunde nådd lenger på andre områder med mindre trening ja. og, og akkurat vårt mentalapp er jo også litt sånn at det har potensialet for, for noe kan være god på noe, men så kan det være dårlig på andre, mm. andre ting. Så intelligens er jo en ting som, som, altså, som er ganske utslagsgivende for hvordan du gjør det terapi, for eksempel, og hvilke mm. muligheter du har til å endre og faktisk forstå hvordan endringen skal fungere. Så, så er, men, men så viser det seg altså at, det, at det finnes veldig mange forskjellige typer intelligenser, i hvert fall en som heter Claire Graves, som, som, og en annen Howard Gardner også, som heter Frames of Mind, som mener at det, det finnes i hvert fall sju, og andre mener en av intelligenser, så hver person må finne ut av vad de er gode på, så kan de utvikle seg ganske høyt på det området. Mm. Så vi har kanskje en intelligens, vi har en eh, vanlig IQ, vi har kanske musikalsk intelligens. Street smart, er det? En... Street smart eh, kan være. Så det er, det er mange måter å være god på, men, men utviklingshjernen vil forandre sig mm. hele tiden, for hvis denne samtalen her i det hele tatt setter sig vi husker noe fra denne, så er det fordi vi har lagd mentale spor inni hodet vårt, og mm. det er noen synaptiske forbindelser som er formet avhengig utifra dette, så vi er litt annerledes som vi går ut herfra. Sant? Ja. Det har forandret oss, så det er mulig å forandre eh, mennesker, men noen ganger så vil vi ikke klare å forandre så alvorlige feil og mangler som fører til den typen groteske ting. På den øh, flotte øh, hva skal man kalle det? Den? Kan vi sitere deg på det? <laughs> Fordi at det, det at vi forandres utenfor ting vi utsettes for ja. det synes jeg vi kan nesten runde av på her, på, på god nyhet. Fordi om ti minutter så skal jeg hente en part-levering med butter chicken <laughs> i veien. Ja. For de stenger jo klokka ti, disse her luringene, og du har jo sikkert familie som savner dig Noe voldsomt nå, du er borte i timersvis. Nei, jeg håper de har lagt seg her da. Ja, <laughs> bare da. <laughs> det kan, du, kan ta, det du kan ta noen medisin mot malaria. Ja, det kan være I disse dager. Jeg nevner som tidligere også podcasten Sinsyn, som er din podcast. Er det Sinsyn? Legger du noe trykk på noen forskjellige ja, lokaler? Sinsyn, det, det har jeg fra Daniel Sings til Mindsight, altså eventuelt å se sitt eget sinn. Så det er Sinsyn, det vi har ja. om i dag, altså å skape dette forståelsen av hvordan uh, hodet vårt opererer. Og så er det en podcast til med heter Pastoren og psykologen, hvor jeg diskuterer ti ja. timer med en, med en pastor om uh, Guds hvem, eksistens. Hvem vinner? Det er for de som hører på avgjøret Men jeg går ikke sånn veldig hardt inn for å vinne For jeg har jo en idé om at det er bedre Å ha gode relasjoner enn å ha rett ja. så, jeg, okay. så, jeg, så jeg liker han Rune Tobiasen som heter veldig godt Så vi er, vi er gode venner Men vi er veldig uenige når det kommer til For å få, tak i dette, dette her, for å få tak i dette her produktet Sinsyn og uh, Ja, jeg er jo fortrinsist for på iTunes mm -hmm. mm. så på webpsykologen Så ligger disse podcastene ja. De skal nå på en måte få sin plass et annet sted, så de kan komme på litt flere plattformer, håper jeg. Ja, mm. jeg anbefaler i aller, aller høyeste grad å ta en tur in og høre på det i hvert fall. Som tidligere nevnte jeg så har du alle våre podcastepisoder på godnyhet.no, der eh, snakker vi om alt og ingenting. Våre radioepisoder blir jo lagt ut der som podcast, naturligvis. Våre radioepisoder gjenger på torsdag kl 21, reprise søndag kl 23. Sondre, mange takk for du kom, det var dritt Tusen, tusen takk, takk. takk for ja. Og Steffen, det var ganske ok at du var her Jo, jeg, jeg må bare stille opp igjen når du ringer Akkurat Vi avslutter med Fleetwood Mac Songbird